«Це надовго?» – навмисно майдужим тоном спитала Єва у жінки в білій хуці, та здивовано глянула на неї. «Хто ж сна? Я тут зі вчорашньої ночі!» «Ого!» – присвиснув Дан, і жінка докірливо зиркнула в його бік. «Жити захочеш? Постоїш?» – пробормотіла вона. А «Що це означає?» – наважилась запитати Єва, штовхаючи Дана в бік. Той станув плечима, відійшов від натовку, а закорив, поглядаючи, як Єву в одному мить оточило кілька жінок. Роззернувся. Краєвид нагадував попередній ліс з полем, але день випав тепліший, і тому це поле звучало невидимими комашиними оркестриками. Стрекотали коники, гули бджоли. навіть звідкись у цю музику час від часу втручалося жаб'яче кумкання. Від слухання польової симфонії його відірвав Євен голос, що пролунав повним дисонансом із навколишніми звуками. «Значить так, – сказала вона, – це будинок святої Аугустини?» «Що? – не зрозумів Дан. Саме так. Вона лікує і передбачає майбутнє. Часом знаходить пропалих безвісти. Ну і таке інше. «Ага, чергове шоу. Рушаємо далі». Ліниво промимрив заколисаний полем Дан, котрому вже марились нагріти сонцем сидіння автівки і кілька солодких снів про посмішку глухоні мої офіціантки. Тепер у цих снах він міг робити з нею все, що завгодно. «І тобі це зовсім не цікаво?» «Зовсім». «А от мені цікаво», – різко відказала Єва. «Я ніколи не бачила провидець, і якщо ми вже тут, варто скористатися нагодою». Ти хочеш сказати, що ми стерчатимемо в цій шаленій черзі? Жіночки кажуть, що часом вона приймає досить швидко. Ну, давай побудемо тут хоча б годинку. А що я можу сказати, не я ж тут керую, пробурмотів Дан. Ну, от і гарний хлопчик, зраділа Єва. Тільки у нас із тобою один мінус, немає цукру. Якого ще цукру? Кажуть, що до Агустини несуть грудку цукру, на якій треба поспати ніч. «Що за маячня? Я зараз злітаю в місцевий магазин і куплю пачку рафінаду». «Пачку не треба, а от пару шматочків не заватить», – згодилась Єва. «Звісно, поспати на них ми не встигнемо». Вони засміялись. Єва зайняла чергу за балакучою жінкою, Котра одразу ж почала переповідати різні випадки чудес святої Августини. Єва майже не слухала її, затуливши очі сонце захисними окулярами. В темряві їй примарилась остання картинка, побачена у дзеркальці заднього бачення, постать Івана на дорозі, котра зменшувалась і зменшувалася, доки не перетворилася на малесеньку чорну цятку. Дан повернувся з цукром. Тут ще продавали його на вагу, і тому він тримав у долоні два невеличких безформених шматочки, таких, які вона бачила в дитинстві. Дан сів поруч. Якусь хвилину черга загула і зарухалась. Певно, надійшов час прийому. «Слухай, а навіщо це нам?» – навгавав Дан. «Візьмемо інтерв'ю», – безаполяційно заявила Єва. «Гадаю, їй потрібна реклама, як усім іншим смертним. Дивись». Смикнула його за рука. Обличчя людей, немов за командою, повернулася до входу в будинок. На поріг вийшла жінка в білому фартусі, кивнула головою до присутніх і запала мертва тиша. Жінка в фартусі промовила. Десять жінок із дітьми до трьох років. Одразу щерга зарухалась, звідти почали виходити жінки, тримаючи малих. Жінка пропустила всіх до середини і зачинила двері. Не люблю я всього цього, промовив Дан. Я, в принципі, також. З дверей почали виходити жінки, їхні обличчя були урочистими, дехто ледь стримував сльози. Далі все пішло досить швидко. Чоловік 57 років з чорною рукою, п'ять осіб із болями в шлунку. «Сім безплідних жінок до тридцяти років!» І так далі, і тому подібне. Дан і Єва занудьгували. Нічого незвичайного. Всі виходили з однаковими мінами на лицях. Хтось навіть прикладався вустами до землі під парканом. «Маячня!» – посміхнувся Дан, коли жінка в гартосі знову вийшла на подвір'я. «Зараз викличе без ногих, потім без рук, – село!» Жінка уважно роздивлялась публіку, вирішуючи, як правильно сформулювати наступний виклик. А потім помахала комусь рукою. Дан штовхнув Єву в плече. «Це нам?» – Єва озирнулась. «За її спиною нікого не було. Отже, жест стосувався їх. Єва вказала на себе і Дана пальцем, а жінка закивала головою. «Камеру взяти?» – запитав Дан. Спочатку домовимось, пошибко відповіла Єва і рушила до дверей. Нато проступився перед ними. Доброго здоров'я, привіталась із ними жінка. Я не знала, як вас покликати, а Агустина мені сказала. Жінка в джинсах і чоловіки з камерою. Камери у мене немає, чомусь ніякові дан. Проходьте. Жінка впустила їх до хати і зачинила двері. Темрява і прохолода бахли м'ятою, вишнями, кавою. Довгий передпокій закінчувався просторою кімнатою. Там за столом сиділа та, котру називали Аугустиною. Єву ухопило дивне почуття. Вона вже знала, що ніколи не запам'ятає обличчя цієї жінки, скільки б не дивилась на нього, і ніколи не визначить, скільки її років. Жінка в фартусі кудись зникла. а ця із посмішкою мовчки дивилась на них. Єва і Дан привіталися. Єва хотіла одразу перейти до справи, домовитися про бесіду і запропонувати гроші. Проте Августина випередила її вдих. «Бувають у мене і такі, – сказала вона, – з фальшивим цукром». «Ну, це ви могли бачити з вікна, – ніякого промимрив Дан. Отже, Євпраксія, ви приїхали мене перевіряти? незважаючи на репліку Дана, промовила жінка з буденною і навіть трохи лукавою посмішкою. Чи тебе слід називати Євою? Кавалок цукру вивалився з Єваних рук. Вона поглянула на Дана, шукаючи підтримки чи пояснення. Але він відвів очі, адже промовляючи, Августина пильно розглядала кишені його джинсової куртки. «А ти не бійся!» Нарешті звернулась вона і до нього. «Нехай все іде, як іде!» Єва знову відкрила рота з наміром промовити щось більш-менш слушне для такої ситуації. Однак Августина знову перехопила її вдих. «Я не маю часу вислуховувати, – сказала вона. – Мені це нудно!» «Я не відповідаю на запитання, я говорю сама, якщо, звісно, ви не проти, але можете зупинити мене будь-якої миті». Вона затягнула свішневим димом і додала, «Люди не завжди хочуть слухати те, що про них говорять. Єдине прохання до Богдана – віддай свою куртку Марії, вона повісить її у передпокої». Ніяковіючи, Дян сягнув куртку і скинув її на руку служниці яка з'явилась невідомо звідки і так само швидко зникла в темряві. Ну, ось так набагато краще, сказала Августина, я говоритиму недовго. Вона поглянула на Єву. Ти вагітна. Такого знущання Єва не чекала. Її обличчя перекосилась, ніби вона ледве стримувала істеричний сміх. Августина зітхнула. «З тобою розмову закінчено», – сказала вона. Ява роздушила під бором цукор, котрий досі валявся на підлозі. Повернулась до виходу. «Ти вагітна вісім годин і двадцять дві хвилини!» Августина поглянула на годинник, що висів на стіні, і додала. «О, вже двадцять три!» Стоячи до провиди спиною, Ява досить безцеремонно зігнула руку в лікті, та поворушила в повітрі пальцями папа. А Густина знову зітхнула. Бувай, просто сказала вона і додала слово, яке Дан не зрозумів. А блі коси. Проте побачив, як Іва хитнулася, наткнувшись на одвірок і ледь втрималась, щоб не впасти.